בעזרת השם, העצות המבוארות, המשך הנחה רות א. הנחה וגניחה, הבוקעות מלב יהודי הן יקרות מאוד, כי מן ההנחות נשלמים החסרונות. היינו, כאשר מתענח לפני השם יתברך על עניינים נצרכים, שאי אפשר להשיגם, הן ברוחניות, בעבור חסרון במידות טובות, הן בשל חסרונות בגשמיות. בשל דברים הנצרכים באמת ואינם בהישג יד חס ושלום, כגון כאשר נזקקים לרפואה, פרנסה וכו', וכאשר מתענכים בפני השם מטבח, ומבקשים ממנו למלא אותו חסרון, אזי הוא מרחם ומשלים חסרונות אלו וממציא לו כל הצטרכויותיו עליהן ביקש באמת. אבל אי אפשר להשלים חסרון על ידי הנחה בלבד, אלא על ידי התקרבות לצדיק אמת. שהוא גם רב האמת שבדור. כי מצדיק האמת מקבלים רוח חיים להשלים את החסרון על ידי ההנחה. היינו, שעל ידי התקרבות לצדיק מקבלים מאיתו דעת, אמונה וסבלנות. היינו עריכת אפיים שלא להתעייף ולא להתרפות מלהתענח ומלבקש רחמים וישועה מהשם מטבח, עודות החסרונות והניסיונות המתרגשים על האדם. עד שהשם ידבח ירחם וימתיק הדינים שעלה ויושיו. התקרבות לצדיק פירושה היא ללמוד ספריהם של צדיקי אמת, קבלת דעתם וקיום עצותיהם המבוארים בהם. ב. כאשר אדם מתפלל כראוי, היינו במתינות, בהתרכזות במילות התפילה ובהגשת חיות בתפילה, וכן כאשר הוא מתבודד, היינו ששופך ליבו לפני השם יתבהך במקום יחידי, שאין בו שום אדם מלבדו. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל טובותיו, מה שעוזרו בכל פעם. או שמבקש ממנו ישועה מייסוריו העוררים עליו. בכוונתו באל האמיתית וטהורה. ואין הוא מתכוון לגאות וכבוד וכולי. כל אלו בוודאי בכלל התבודדות ובפרט כאשר מתבודדים באמת לפני השם נדבך, כדי להשיג גירת שמיים ומידות טובות, זה עיקר התבודדות. אבל כאשר נופלים ממדרגת ההתבודדות, היינו מאבדים את החיות והחשק שנלוו לתפילה ולהתבודדות, יש לדעת כי הסיבה היא בשל פגם אמונה. כי המאמין שהשם נדבך שומע כל דיבור מן התפילה או מן ההתבודדות, לא מתרפא ולא מאבד את החיות והחשק שחש בתפילה ובהתבודדות. והתיקון לכך היא בושה ולב נשבר. היינו להתבייש באמת לפני השם ידבח, בלב נשבר, על הנפילה מן המדרגה. היינו על עיבוד החיות והחשק המבואר למעלה, עד שהתענח ויגנח מחמת גודל החרטה והבושה. והשם יתברך לשמה הנחותיו ויעזרו לשוב למדרגה ממנה נפל. היינו שיחוש חשק וחיות חדשים בתפילה ובהתמודדות. ג, ג. הנחה בקדושה יקרה היא מאוד. היינו אדם המתענח על ריחוקו מיראת שמיים בקיום התורה, על ידי כך מתרחק ומן הטומאה. היינו מתאוות ומידות רעות הנקראים טומאה, ומתקרב ונקשר לקדושה. היינו למעשים טובים ומידות טובות הנקראים קדושה. אבל כשאדם מתענח למילוי תאווה כלשהי, או להשגת מותרות אפילו של היתר, שבאמת יכול הוא להתקיים בלעדיהם, רק מחמת תאוותו שחפץ ביותר בדבר זה, ואין ידו מתמשגת מה שנדמה לו כחסרון, מתענח הוא. על ידי הנחות רעות אלו מתרחק הוא מן הקדושה, היינו מיראת שמיים בקיום התורה, ונקשר לחבל הטומאה שהוא תאוות ומידות רעות כמבואר למעלה. ד. כאשר אדם מתענח על עוונותיו, האם שהוא מצטער על חטאיו כלפי המקום, או שמתענח על מיעוט השגתו בכבוד השם. <coughs> מאחר שחייב כל אדם לפי מדרגתו להשיג ולהרגיש שלוקותו ידבח. כמחמת שלא מתבוננים בעניין זה די הצורך, נופלים לחטאים ופוגמים בכבודו ידבח. היינו שוברים על מצוות התורה שכבודו ורצונו נדבך. הנחה זו חשובה לפניו יותר מתעניות וסיגופים. גם מבואר בנקודי מרון חלק א' סימן כ"ב כי על ידי הנחה בקדושה שוברים את עזות הגוף. היינו מכניעים את התאוות והמידות הרעות הבאות מעזות הגוף שהוא מצוי בגוף האדם. ועזי הנשמה יכולה להתקרב אל הגוף ולהודיעו את ההשגות שהיא וברור דבריו הקדושים הוא, שעל ידי הנחה אמיתית שאדם יתנח על עוונותיו ועל רחוקו מהשם יתברך, נכנע הרע שבגוף, כי בגלל רע זה אין הוא יכול להרגיש שום טעם וחיות במצוות ומעשים טובים. אבל על ידי הנחה אמיתית, זה, נכנע הרע וזוכים להרגיש טעם וחיות בהשגות רוחניות ומעשים טובים. וכמו שמרגישים במאכלים ובמשקאות המחיים את האדם. וזה הביאור למה שכתב רבנו זכרונו לברכה, שהנשמה מודיעה לגוף את הצגותיה. היינו שהאדם מרגיש טעם מחיות ורוחניות שהיא שייכת לנשמה, כמו בגשמיות השייכת לגוף. וכן אמר דוד המלך בתהילים, כמו חלב ודשן תשבע נפשי וספתר נוטי הלל פי. היינו, דוד המלך הרגיש טעם וחיות בשפתי רננות, שהם תפילה, תורה ושאר מעשים טובים, כמו במיטב המאכלים המכונים חלב ודשן. בחיינו בכל אדם המרגיש טעם וחיות בענייני רוחניות, כמו בתענוגי הגוף, משמע כי הגוף מרגיש בהשגות הנשמה. בעזרת השם, אכילה. אות א' אכילה בכשרות פירושה היא אפילו כשאוכלים מאכלים כשרים לפי ההלכה צריך לאוכלם כראוי במתינות וביישוב הדעת ולא בדרך תאווה אכילה כזולל ושובא. היינו אותם מאכלים כשרים שאוכלים מהם יתר על המידה אין בשר אין מאכלים אחרים שבאמת אפשר להסתפק מהם בפחות רק מחמת תאווה אוכלים יותר מן השיעור הדרוש לקיום הגוף זהו שנקרא זלילה וכן כאשר שותים משקאות כשרים היינו יין שרף, יין, שיכר ושאר משקאות ששותים למעלה מכדי הנצרך הרי זה בגדר סובה כשאוכלים <coughs> בכשרות כמבואה למעלה בסעיף ט' וכו על ידי זה מתקן השכל וניתר מדעות של כסילות. אבל כשאוכלים ושותים כזולל ושובא, מתגברת הכסילות על השכל. כלומר, השכל של האדם נעקר ומתאפש, והידי זה נחשך אצלו הצדיק. האם הוא האדם מאבד חלילה את הרגש וההבנה בדעת שקיבל מצדיק האמת? ועל אינו יכול לקבל ממנו את המידות טובות של יראה ואהבה, שמשמעותן היא שירא לעבור עבירה מחמת קרית שמיים. היינו ממורא הבורא שהזהירו על כך. בורא לקיים מצווה מחמת אהבת, אהבתו את השם מטבח. מידות אורות אלו של אהבה ויראה אמיתיות הם היסוד ושורש היהדות ואליהן אפשר להגיע רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיק אמיתי. ב. על ידי נתינת צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים נעשים גרים ובעלי תשובה. היינו הן נוכרים, מתעוררים להבין את האמת, עוזבים את אמונתם הכוזבת, ומתגיירים ונעשים יהודים. הן יהודים שהיו רחוקים מיהדות, מתעוררים ומתקרבים ליראת השם ולקיום התורה. הימי שחוזרים בתשובה. והעדי זה מתקנת האכילה שלא בכשרות עד הנה, המבוהרת בסעיף א', סעיף ט', וסעיף כ"ו. גם העדי נתינת צדקה לצדיקים ולעניים הגונים, מתקן השכל, וזוכים לראות ולהבין את תור הצדיק. היינו, את דעת האמת של הצדיק האמיתי, וזוכים לקבל מצדיק האמת יראה ואהבה אמיתיות. ולכל התיקונים האלה, היינו, להכילה בקשרות, ולהבנת דעתו של צדיק האמת וכו', זוכים על ידי נתינת צדקה כראוי. היינו, שלא לשם כבוד וכיוצא בזה, אלא רק מפני שכך ציווה השם מטבח. ג. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, היינו שמוציא מפיו רק דברי קדושה, תורה ותפילה וכו', ובפרט ששומר פיו ולשונו מלדבר דיבורים אסורים, כגון לשון נרע, רכילות, ליצנות, ניבול פה וכו', ומשתדל להיות שומר הברית, היינו ששומר בוכו ממחשבות רעות, ובפרט מהאורי זנות. אדם זה יכול לעורר את אותיות התורה המצויות בכל דבר בעולם. כי מה שמאכל במשקה מחיים את האדם, הוא משום שמצויה בהם חיות הנמשכת מהשם מטבח, שהיא נקראת אותיות התורה. כי השם מטבח והתורה אחד הם, כמבואר בזוה הקדוש, כותשבריחו ואורייתא כולה אחד. ולכן מכונה חיות השם מטבח המצויה במאכל במשקה, וכן בדברים אחרים, בשם אותיות התורה. ואלו הם המחיים את האדם על ידי אכילתו ושתייתו, כמבואר בתורה. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. היינו שלא מטבעיות המאכל וגשמיותו חי האדם, אלא רק מן החיות של השם מטבח, היינו אותיות התורה, המכונות מוצא פי ה' המצויה בהם. אדם כזה הזוכה לשלמות לשון הקודש, ושומר ביתו כמבואר, ומקבל חיותו ממאכלו ומשקהו ומכל התענוגים רק מאותיות התורה המלובשות בהם. היינו שמחיה עצמו רק מוכניות אלוקות, חיות אלוקות, ולא נהנה כלל מתענוג גשמי חלילה. על ידי זה מאירים ליבו ופניו מזדככים ומתקדשים עד שיכול לעורר אנשים לתשובה רק על ידי הבתה בהם. כי על ידי הבתה בפניו רואה המביט את עצמו כמו במראה המשקפת את פנימיותו של המביט בהשוואה למזוכח. ורואה קצת מצויו הוא בחושך. היינו ברחוק מהשם יתברך וממצוות התורה. אותו אדם שפניו מזוכחות, כמבואר בסעיף זה, מסוגל לעורר את חברו בתשובה בלי שום תוכחה ודברי מוסר, רק על ידי שחברו מביט בפניו הטהורות והמהירות. ד. כאשר אדם מרגיש רעבון מחמת התגברות של תאוות אכילה ידע שיש לו שונאים ועליו לשבור את הבהמיות המתגברת עליו. היינו לשבור את תאוות האכילה המתאימה לבהמה ולפי כך תאוות אכילה מכונה הבהמיות ועל ידי שמשברים את הבהמיות ניצולים מן השונאים. Hey, ה. על תאוות אכילה באה מחלוקת על האדם שמחרפים ומבזים אותו אבל כאשר משברים תאוות אכילה, זוכים לשלום ולסוף הגדול בא לעולם. ו. מי שמשוקע בתאוות אכילה, בידוע שהוא רחוק מן האמת, בדינים שורים עליו. היינו מתעוררים עליו כטרוגים, ועל זה באים חס ושלום מסורים, אם אינו חוזר בתשובה, ואין הוא משתדל בתפילה באמת לבטל את הדינים האלו. תאוות אכילה גורמת גם לדלות, בזיונות ובושות. ז. מי ששובר את תאוות האכילה, עושה השם מטבח מופתים על ידו. היינו, לדיבורו יש כוח להתקיים בהשגחת השם מטבח. ולכן מסוגל הוא שיעשו מופתים באמצעותו. ח. יש אנשים שמעבירים ימי חייהם בשינה. היינו, שלא מרגישים את רחוקם מהשם מטבח ומן התורה. ורחוק זה נחשב כשינה. יש הנופלים לשינה היינו שלא מרגישים את רחוקם מן האמת בגלל תאוות ומעשים רעים ויש אנשים שהם כשרים וישרים רק שנופלים לשינה על ידי תאוות אכילה כי כאשר אדם אוכל מאכל שאין או זך כמבואה בסעיף זה נופל מן המוח ומן הדעת היינו מהבנת האמת ונופל לשינה היינו מתרחק מהשם מטבח ומן התורה ואינו מרגיש את ההתרחקות כי כאשר האדם אוכל בקדושה ובטהרה, כמבואר בסעיפים א', ג' וט', על ידי זה מאיר שכלו, הוא מבין את האמת שבכל דבר. וכאשר השכל מאיר באדם, אינו נחשב בבחינת ישן, כי עושה הוא כל מעשה טוב בחיות, בחשק ובתוארות. אבל כאשר אכילתו אינה בכשרות קראוי כמבואר, אזי מאבדו את השכל והדעת האמיתיים הנופל לשינה. והגם שנדמה כי אדם זה עובד את השם מטבח ועוסק בתורה ובתפילה אבל באמת כל עבודתו היא בבחינת שינה ולשם מטבח אין שום נחת רוח מעבודתו של אדם השקוע בשינה לכן צריך לעוררו משנתו אבל אי אפשר לעורר אדם מן השינה אם לא יתעורר מעט מעצמו והעצה לזה להתעורר מן השינה למען לא יעובדו הימים והשנים כמו שמאבדים אנשים רבים על ידי שאינם מבינים באמת, היא רק על ידי סיפורי המעשיות שסיפר צדיק אמת. כי ישנם צדיקי אמת שיכולים לספר סיפורי מעשיות נפלאים, המעוררים מן השינה את המקשיב באמת ובתמימות, או שלומד בעצמו את סיפורי המעשיות באמת ובתמימות ובעיון גדול בכוונה זו, כדי להתעורר משנתו. אשרי האיש הבא אמיתי כזה, היכול לעוררו משנתו, כדי שלא יעברו עליו שנותיו בשינה. ט. מאכלו של יהודי צריך להיות מזוכח ונקי מכל מיני תערובת של הסטרא אחר. היינו, פרנסתו ומאכלו של יהודי חייבים להיות נקיים מכל מיני חששות איסור וכזב, כגון גנבה, גזלה ורציחה בכל האופנים. היינו, לא רק גנבה, גזלה ורציחה ממש, שהאסורים בוודאי, כפי שכל אדם יודע, אלא אפילו במדרגות עדינות יותר, מעין אלו, כמו הלוואת כסף בלא להשיב, אם לא בדרך אונס, וכמו כן לשקר ולכזב, הן במסחר הן במלאכה, גם אלו בגדר איסור חמור מאוד הם. ובפרט מאכלות אסורות, אלו בוודאי תערבות סית רכה. לא רק משהו בגדר טריפה ממש, רק אפילו שאינו כשר על פי שולחן ערוך. הפרנסה והמאכלים הבאים באמצעותה, חייבים להיות נקיים אף מחנופה, ומצביעות ומביטחון של כזב, ובפרט מהשתדלות בפרנסה שלא על פי התורה. היינו לעבור או לזלזל אפילו במצווה קלה מחמת ההשתדלות בפרנסה בוודאי אסור. ופגמים אלו פוגמים בפרנסה ובמאכל, כמובן בסעיף זה ובמקומות נוספים בספר זה. נקראים תערובות דה סטרא ומאכל שיש בו תערובות אלו מחטיאים את האדם, כי על ידי האכילה שלא בכשרות עלולים לשכוח את השם נדבך ולהתרחק ממנו כמבואר בפרשת עקב. פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. בשכחת השם נדבך מביאה את האדם לכל מיני חטאים וארונות, רחמנא לצלן. הבירור של המאכלים, היינו, העצה שהפרנסה והמאכלים היו נקיים מכל תערובות עשית היא רק על ידי אמונה באמת, שעיקרה הוא אמונת השגחה. היינו להאמין באמת כי הפרנסה והמאכל הם הרג בהשגחתו ידבך, ולא על ידי השתדלות בסיבות טבעיות, כפי המבואר בסעיף ל' בעניין אמת ואמונה. וכך הפרנסה והמאכל צריכים להיות נקיים מכל מיני כזב והשתדלות כנגד התורה, שאלו בכלל תערובות סטראחה. וכאשר האדם נזהר שפרנסתו ומאכלו נקיים, יהיו מתערבות סטראחה, מתהווה על ידי אכילתו איחוד קודשא בריך ושכינתה אפין באפין. עין הוא מתקרב אל השם מטבח, הוא מכיר אותו מטבח כאילו הוא רואה אותו בעיניו. הוא מבין בשכלו ההתקרבות האמיתית אל השם מטבח ושכינתה מכונה כל יהודי הנוהג על פי התורה בכל פרט. כשכינתה פירושה השראה, היינו שהקדוש ברוך הוא שוכן ושורה כביכול עם כל יהודי המקיים רצונו באמת, כפי שגילה בתורתו הקדושה. על כן יהודי המכיר קרוב השגחת השם נדבך, הוא מקיים באמת רצונו. הקדוש ברוך הוא בוודאי שוכן בתוכו ואצלו, וזהו הנקרא איחוד קדוש ברוך הוא שכינתה. היינו אדם זה מיוחד ומקורב על השם נדבח, אפין באפין, פנים אל פנים, מחמת שם מקיא, כבודו והשגחתו נדבח עליו, כפי שאדם מכיר את חברו הקרוב, ובפרט כשרואהו פנים אל פנים. י. כל התערות מכונות קליפות ומטרות. היינו, כל צורכי הגוף שאדם מתהווה עליהם, ובעיקר בשיעור מעל לנצרח לקיום גופו, כגון אכילה, שתייה, מלבושים ושאר דברים שאדם מתהווה להם בשיעור שאינו נצרך לו רק נחמת תאוותו חושק בהרחבות אלו כי באמת יכול הגוף להתקיים גם בלי תאוות. אדרבה, ככל שיפחית מגופות תאוות ומותרות כן ייטב לו, כמובן בספרי האמת וכן נבואה בספרי רפואה שאפילו שריבוי תאוות וריבוי הרחבות מזיקים לאדם וכן רואים בחוש כי אדם המסתפק בפחות תענוגים והרחבות, טוב לו יותר וגם בריאותו משופרת יותר. ובפרט אדם המבין את האמת ורוצה ללכת בדרך היהדות, בדרך התורה באמת, ייטב לו ביותר כשייתן לגופו רק את ההכרחי לקיומו. כאשר מתגברות התארות על האדם, כלומר הקליפות, מתגברות על הקדושה המצויה בכל יהודי, שהיא הנשמה שלו, שהיא חלק אלוקי ממעל, והתאבות הן קליפות מותרות כמובן למעלה והגדולות מהן ביותר הן אכילה ושתייה כאשר שאר התאבות נמשכות אחריהן כמו שרואים בחוש שכאשר אוכלים ושותים למעלה מן המידה מתעוררות כל התאבות וכאשר תאוות אכילה ושתייה מתגברת על האדם מושכות הן את הדיבור לגלות היינו שאי אפשר לדבר שום דיבור כראוי באמת לפני השם מדבר בתורה ותפילה וכולי והעצה והתיקון כנגד התגברות התאוות הם תענית והרחקה באמת מתאוות ומותרות. צריך לזכור כי התרחקות מתאוות ומותרות קלה לאין שיעור מתענית, ומסייעת לבטל תאוותיו של האדם כתענית ממש. ומובא בכמה ספרי אמת שבכמה פרטים ההתרחקות מתאוות וממותרות טובתה מרובה מתענית. וכאשר מקיימים עצה זו המבוהרת למעלה היינו תענית והרחקה מתארות ומותרות, על ידי זה נתקן הדיבור ואפשר לדבר בתורה ובתפילה באמת. ועל זה אפשר לקרב אנשים הרחוקים מן האמת ליראת השם ולקיום התורה. בקירוב אנשים להשם יתברך הוא עיקר שלמות האמונה. כאשר אדם מקיים עצה זו, כמבואה בסעיף זה, מאכלו חשוב ויקר אצל השם יתברך, ועל ידי נעשים תיקונים גדולים ומתאווה יחוד קודשאוויח ומשכין תאפין באפין, כמבואר בסעיף הקודם פירוש נפלא על זה. מדי, על ידי תאוות אכילה נפגם כבוד וקדושה. היינו שעל ידי השתקעות בתאוות אכילה ניתן לכבוד ולממשלה מישראל. ואלו נופלים אל העולם, כלומר, מן השמיים נוסרים את הכבוד והממשלה לגויים. והרשאים והעזי פנים שבדור נוטלים אותם לעצמם. וזה הנקרא הסתר פנים. היינו שהשם יתברכנו משגיח חלילה על ישראל לשומרה מצרות וייסורים כי ישראל ניצולים מצרות וייסורים רק בהשגחת השם יתברך אבל כאשר השם יתברכנו משגיח חלילה עליהם בשל השתקעותם בתאוות אכילה כמבואה בתחילת הסעיף על ידי זה מתגברים חלילה עדינים היינו שמתאבים קטרוגים חס לשלום ועל ידי קטרוגים באים חלילה צרות וייסורים אבל כשמשמרים תאוות אכילה, וכן כאשר מתרחקים מתאוות אחרות, מתבטלים עדינים. ואז הכבוד לקדושה, היינו כבוד ישראל בשלמות, ולעזי הפנים הרשעים ועוברי עבירה, אין שום שררה והתמנות. י"ב. צריך להיזהר מאוד שלא לאכול יותר מן הצורך, כי אכילה מרובה מזיקה מאוד לאדם ברוחניות ובגשמיות. ואפילו המאכלים הנמצאים מכבר בגוף האדם מצטרפים לאוכל המיותר שהאדם אכל ומזיקים לו מאוד חס ושלום ברוכניות ובגשמיות. י"ג כשאדם אוכל אכילה יתרה נמשל הוא כבהמה כי גדר האדם הוא לאכול רק כדי קיום הגוף אבל כשאוכל למעלה מן הדרוש הרי זה מעשה בהמה ממש ועל זה אכילה באה מחלת הקדח התחמנא ליצלן וכן כאשר מזדמן לאדם מאכל שאינו כשר למאכל אדם, כמבואר בסעיף ט, גם על ידי זה באה עליו מחלה זו ארמנה יצלן. השם יטבח אצלנו מכל מיני חולאים ויעזרנו בכל טוב. י"ד אכילה היא אחת משלוש התאוות הפוגמות ומקלקלות את טירת הלב. ועל שמקבלים את חג הסוכות כראוי, נמשכת דעת כיצד לתקן תאווה זו. ואז זוכים ליראה ולתפילה, עין יראה סעיף ככ"א. ט"ו על ידי המאכלים שאוכלים נתקלקל לפעמים החלום. היינו, כאשר אין אוכלים בכשרות, כמבואר בסעיף ט' ובעוד מקומות בספר, על ידי איזה אדם חולם חלומות לא טובים, העלולים לגרום להגיע לטומאת קארי חס ושלום. התיקון והעצה להינצל מכך הוא היינו לשמוח במצוות, בחסדים ובהרחבות שהשם יתבחח עושה לאדם תמיד הן בגשמיות, בבריאות הגוף, בפרנסה והן ברוחניות ולשמוח עם כל נקודה הטובה של יראת השם וקיום המצוות שהוא מוצא בעצמו ויש להתחזק תמיד לשמוח בדבר זה שאנחנו יהודים ולא גויים כמבואר בדברי הבנו שיש לשמוח מאוד בעניין זה של שלא עשני גוי ובפרט יש להתרחק תמיד מעצבות ומדאגות שהעדי זה ניצולים בעזרת השם מדבח מכל מיני פגמים. ט"ז מי שזוכה להתקרב לרבי אמיתי המסוגל לעורר את הנקודה הטובה של היהודי כראוי, וגם הוא איש חי ולא חדל אישים המכונה בפי העולם שלמזלניק, הידי זה יכול לקבל בעת אכילתו עור דכיסופין. היינו, שבשעת הסודה מתעוררים בו כיסופין להשם מדבח. עד שמתגעגע הוא ונחשף להשם נדבך בלי שיעור. ויש לדעת כי כיסופים ההשתוקקות להשם נדבך ולקיום התורה חשובים ויקרים מכל. כי על ידי זה בוודאי הגיעו לעשיית מצוות ומעשים טובים. ז. על ידי מזונה דגופה, היינו תאוות אכילה ושתייה, נחלש מזונה דנישמטה. היינו הרצון והחשק לעשות מעשים טובים. שהם תורה, תפילה, מצוות, צדקות, המכונים מזון הדנישמטה ומקלקלת העירה האמיתית המצויה באדם שהיא עיקר מזון הדנישמטה. י"ח, על ידי קבלת הוכחה ומוסר מצדיק האמת, שביכולתו להוכיח יהודים כראוי, היינו שמחייה אותם אנשים מדברי הוכחה ומוסר, כי מי שאין לו יכול להכיר את אנשים מדברי מוסרו, אסור לו להוכיח אחרים. כי מוסר ותוכחה שאינם מחיים עלולים להזיק חס שלום, כמובן בליקודי מוהרן חלק שני סימן ח' בתורה תיקו תוכחה אבל כאשר שומעים מוסר מפי צדיק אמיתי על ידי זה מגבירים מזונה דנישמטה ומזונה דגופה היינו מתעוררים לירת השם בעיסוק במעשים טובים שאלו הם מזונה דנישמטה ביתר שאת ועוז מהגירוי והחשק לתענוגי הגוף שהם מזונה דגופה י"ט עיקר האכילה הוא כדי לתת אמרי שפר. היינו להכיר חסדיו של השם נדבך, להודות לו ולהללו על כך, שזה נקרא הנותן אמרי שפר, כמובן בתרגום על הפסוק הנותן אמרי שפר. ובכוח האכילה לעבוד את השם נדבך. היינו לעסוק בתורה, בתפילה ומעשים טובים. וזאת יחשוב האדם בשעת האכילה ובשעה שעוסק בשאר צורכי הגוף. כלומר יחשוב כי הוא אוכל וכו' וכדי שיהיו לו כוחות לעבוד את השם נדבך כמבואר למעלה ומי שמקיים זאת חשובה אכילתו כקטורת והוא זוכה לשמחה היינו שמכירו תמיד את החסדים והטובות שהשם נדבך עושה עימו והעדי זה הוא תמיד בשמחה כלומר שמח במצוות ובמעשים טובים שהם עיקר השמחה וממאכלו נעשה קטר להשם נדבך על ידי זה זוכים גם לפרנסה קלה. כ. כל אדם, ואפילו צדיק גדול, חייב לסבול בכל יום איזה צער. וכמה שדעתו גדולה יותר, ייסוריו גם הם גדולים יותר. ועל ידי אכילה בקדושה ובכשרות וביראת שמיים, כמובן בסעיף ט' ובעוד מקומות בספר, על זה ננתקים מהייסורים שלא יתגברו. כ.א. על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים, מזדכך הפה ומתקדש. ואדם זוכר שהשכינה מדברת מתוך גאונו. היינו, הדיבורים היוצאים מפיו הם ממש מהשם יתברך, ולא משכלו האנושי או מסברותיו המדומות, אלא רק מן האמת לאמיתה, שהקדוש ברוך הוא נותן בדעתו. אבל מי שאכילתו אינה בקדושה ובכשרות כראוי, הרי הוא כחיה וכבהמה ממש. עיקר היראה באה לאדם בשעת הסעודה כאשר אוכל כראוי, כמובן בכמה מקומות בספר זה. לכן יש להיזהר לאכול בקדושה ובכשרות כדי לזכות ליראה אמיתית בשעת הסעודה. וכשאוכלים בקדושה ובכשרות זוכים לכל הטובות המוזכרות בסעיפים ככ"א. כ"ג צריך להיזהר מאוד שלא לאכול שום פרי טרם יתבשל כל צורכו על העץ. כי אפשר לאבד חלילה את הנפש על ידי זה. כי כל עוד הפרי צומח על העץ, מושכו את החיות מן העץ, כי הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שכל עוד הפרי אינו בשל כל צורכו, ימשוך חיותו מן העץ. אבל כאשר אוכלים את הפרי טרם יתבשל, מושכו חיות מן האדם האוכלו. ויכול חלילה להינזק אפילו בגשמיות, כל שכן ברוחניות. גם אסור לקטוף פרי טרם בשולו, אפילו שלא לצורך אכילה. כשם שאסור לגדוע עץ טרם זמנו, היינו טרם יצאו ממנו פירות. כ"ד <עבדל> כאשר הם מברכים על פרי בכוונה ובאיראת שמיים, היינו שלא מבליעים את מילות הברכה ומתרכזים בהן, על את הניצולים מלהינזק מהפרי, אפילו בשעה שלא נתבשל כל צורכו. וצריך לזכור כי לכתחילה אסור בשום אופן לאכול פרי שלא בשל עדיין, כמבואה בסעיף כ"ג. אך אם לא נודע כי הפרי אינו בשל, ובטעות חשבו כי הוא ראוי לאכילה, ורק לאחר האכילה נודע כי היה זה פרי לא בשל, אזי אם ברכו על הפרי בכוונה וביראת שמיים, כמבואה בסעיף זה, לא יגיע שום נזק בעזרת השם לאוכל. וצריך לזהר מאוד בכל מאכל ובכל משקה, ובפרט כשאוכלים פירות לבאר בכוונה, כמבואה. כי בעניין הברכות על כל מאכל ומשקה, ובפרט בבריקות הפירות, מצויים טעמים וסודות רבים, על כן יש להיזהר מאוד בכל הברכה וברכה. חפה. גם צריך לדעת כי הפירות שלא נתבשלו על העץ, אפילו אם מבשלים אותם על האש או בכבישה, אינם ראויים למאכל. אבל אם הפירות האלו נתבשלו מעצמם, תוך כדי הזמן שמונחים היו לאחר שנקטפו מן העץ, הרי הם רואים לאכילה, כי לאחר שפירות אלו מונחים זמן רב, ניתן מהם כוח המושך, ובשל כך מותר לאוכלם. אביו, צריך לזהה מאוד שלא לאכול בהלעתה כגרגרם, כי זוהי מידתו של עשיו הרשע שאמר על איתני נא, כמבואה בתורה. רק יש להתרגל לאכול במתינות ביישוב הדעת ובדרך ארץ, כמו שאוכלים בדרך ארץ במסיבת אדם חשוב. כך צריך לאכול תמיד, גם כאשר אוכלים לבד. אשרי האדם המקיים זאת, כמובן בסעיף ה' ובסעיפים הקודמים, עניינים ולחות אכילה וכשרות. הכנסת רוחים א', על ידי הכנסת רוחים תלמידי חכמים לביתו. היינו, על ידי קיום מצוות הכנסת רוחים. כאשר האורחים יראה השם משומרי תורה, זוכים לאמונה אמיתית ושבירת הכפירות, היינו הדעות האפיקוסיות. ועל ידי זה מתקנים את התורות הלא טובות של תלמידי חכמים הכוזבים, המכונים בזוהר הקדוש תלמידי חכמים שדין יהודאים. כי מתלמידי החכמים אלו יוצאות כל ההתנגדות והמחלוקת על יראי ה' האמיתיים, אבל על ידי מצוות הכנסת אורחים, שתלמידי חכמים אמיתיים זוכים להתגבר על המתנגדים. היינו שלא להתבטל בפני שום מתנגד שחפץ למנוע מן האמת. ב. על ידי מצוות הכנסת אורחים של תלמידי אמיתיים, כמבואר בסעיף א', מתקן את התפילה. כי אצל כל אחד מצויות תפילות לא טובות. היינו שאדם מבקש מהשם מטבח על עניינים שאינם נצרכים לו ממש. רק מחמת רצונו לתאבות ותענוגי עולם הזה, נדמה לו שאלו דרושים לו ביותר. וצריך לדעת כי כאשר מבקשים מהשם מטבח על צרכים שאינם נחוצים ממש, הן אכילה ושתייה הן מלבושים, וכן דברים נוספים שאינם צרכים טרופים אשר חפץ בהם מחמת תאווה, אלו בכלל תפילות רעות הם. גם צריך לדעת כי כל אותם דברים שאדם חפץ בהם, מחמת תאווה ורצון להרחבה ולתענוגי עולם הזה, מכונים קליפות ומותרות, כמבואר בסעיף י. וכשמבקשים הללו מהשם יתברך, ואפילו אם מבקשים הדברים הנצרכים לקיום הגוף, אבל אין משתמשים בכוח זה בחיות זו שמקבלים מצרכים אלו, שהשם יתברך מזמין, עבור קיום התורה וליראת השם, כמובן באות אכילה סעיפים שצריך להשתמש בכל הכוחות לעבודת השם, אזי אם אין משתמשים בכוח זה שמקבלים מההצטרכות שהקדוש ברוך הוא מזמין לעבודת השם, אזי גם התפילות לקבלת ההצטרכויות האלה מכונות תפילות רעות ובפרט כאשר מבקשים מהשם נטבח על דברים שהם כנגד התורה שהם בוודאי תפילות רעות המבלבלות את האדם בעת שהוא מתפלל לפני השם נטבח תפילה אמיתית. במצווה של הכנסת אורחים של תלמידי החכמים האמיתיים תיקון היא ועצה להינצל מתפילות רעות ולזכור בתפילות טובות ואמיתיות ארץ ישראל א' עיקר האמונה, התפילה והניסים הם רק בארץ ישראל כמובן באריכות קצת בערך אמ... אמת ואמונה סעיף י"ב ועל ידי קדושת ארץ ישראל אפשר לפעול ולהשיג על ידי תפילה כל הצטרכויותיו ולפעול ניסים ומופתים אמיתיים בעולם היינו שעל ידי קדושת ארץ ישראל אפשר לפעול אצל השם מטבח אפילו דברים שהם למעלה מן הטבע שהם מכונים ניסים ומופתים, הן עבור עצמו, הן בשביל אחרים. וצריך לדעת כי ההתקרבות האמיתית לצדיק האמת וקיום מסעותיו, אלו הם עיקר קדושת ארץ ישראל. כך מבואר בליקודי ההלכות. ועל ידי ההתקרבות האמיתית לצדיק האמת זוכים לכל המידות טובות ואמיתיות. ב. כאשר קורמים בארץ ישראל שהיא עניין ובחינת אמונה ותפילה, היינו, כאשר ארץ ישראל אינה חשובה בעיניו, ואין בעיניו חשיבות לאמונה ולתפילה, על ידי זה נופלים לגלות, וכמובע באמת ואמונה סעיף א', שעיקר הגלות בכלליות ובפרטיות ומחמת חסרון אמונה, ובעיקר נופלת התפילה לגלות, היינו שאי אפשר להתפלל, מחמת שאין חשק ורצון להתפלל, ואי אפשר לפעול ניסים בעולם, היינו מחמת חסרון אמונה, אי אפשר לבקש על ניסים, הן בשביל עצמו והן בשביל אחרים, קבוע בסעיף א. ג. מי שחפץ להיות יהודי באמת, לעלות ביהדות מדרגה לדרגה, היינו, להבין את התכלית האמיתית בכל פעם ביותר, שעל ידי זה מתעוררים לעשות מעשים טובים בכל פעם ביותר, אי אפשר להגיע לכך, כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל, או על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת, כמובן בסעיף א', שהתקרבות אמיתית לצדיק האמת וקיום מצותיו, היא עיקר קדושת ארץ ישראל. והנה, ארץ ישראל ממש, עם התקרבות אמיתית לצדיק אמת וקיום מצותיו, בוודאי טובה גדולה היא. אבל כל זמן שאי אפשר לבוא לארץ ישראל ממש, צריך לדעת שעיקר קדושת ארץ ישראל היא התקרבות אמיתית לצדיק אמת. אבל בלי זאת אי אפשר להרגיש קדושת ארץ ישראל כראוי, אפילו כאשר נמצאים בארץ ישראל ממש. גם צריך לדעת כי ארץ ישראל טובה היא לאדם עם כוונתו בעלייתו לארץ באמת בגלל יראת שמיים וקיום התורה. ואם חושב באמת על טובת נפשו, אזי יפיק תועלת גדולה מארץ ישראל. כי כל התיקונים שצריך האדם בשל ההתקרבות אל הקדושה ואל רק על ידי קדושת ארץ ישראל ועל ידי התקרבות לצדיק האמיתי. וכן כל עליות התפילה הן רק בארץ ישראל ועל ידי התקרבות לצדיק אמיתי. ד. בזכות המשכת התורה זוכים לארץ ישראל. היינו, שעל ידי לימוד התורה באמת כדי לדעת איך לקיים את המצוות, על ידי זה עוזר השם יתברך לבוא לארץ ישראל ולקבל על ידה טובה גדולה ביהדות. וכן על ידי השהות אצל צדיק האמת, בזמן שאומר תורה ברבים, יש לו חלק בתורה שהוא ממשיך, ועל ידי זה זוכים לבוא לארץ ישראל ולקבל שם טובה אמיתית ליראת שמיים בקיום התורה. ה. Hey. אי אפשר לבוא לארץ ישראל אלא על ידי איסורים, כמובן בדברי חכמינו זכרונם לברכה. בעיקר האיסורים הם שהרשעים והאלצים מדברים לשון הרע וחילוט על ארץ ישראל. ועל ידי שנמצא צדיק אמיתי, שאומר תורת אמת, זוכים להכניע את כל המניות ולבטל את כל האיסורים. ולפי גודל שלמות התורה, שצדיק האמת ממשיך על ידי תיקון גדול יותר, היינו שהתורה מסוגלת לרואה יותר אנשים, וגם אנשים רחוקים. כן מתרבה הכוח להכניע ולבטל את המניות ואת העיכובים, וזוכים לבוא לארץ ישראל. ולקבל שם טובה גדולה ליראת שמיים וקיום התורה. ו. מי שבא לקדושת ארץ ישראל מכונה גיבור ותקיף. היינו שעל ידי קדושת ארץ ישראל מתחזקים ביהדות שלא להיבטל מפני שום מניעה ומפני שום בלבול. כי כל שבא אדם לקדושת ארץ ישראל אינו מחוסן מספיק. כי ניסיון או מניעה עלולים חלילה להפילו. אבל על קדושת ארץ ישראל כראוי מתחזקים במידה כזו ששום מניעה ובלבול לא יוכלו להפילו מן האמת. ואיש זה מכונה איש מלחמה. היינו כאדם שניצח במלחמה. כילדי קדושת ארץ ישראל זוכים לאריכת אפיים ולסבלנות. היינו לסבול ייסוריו באהבה, לא להיבטל מפני שום בלבול ולאחוז באמת תמים. ז. על ידי נתינת צדקה עבור ישראל נכללים באווירה. והאווירה של ארץ ישראל הוא נקי וקדוש שאין בו שום חטא. ועל ידי זה מבטלים מן העולם דינים ואיסורים. גם על צדקה לארץ ישראל, ניצולים ממחשבות זרות בעת התפילה, המוח מתעדן ומזדכך, וכן המחשבה שזהו תיקון הברית. כשמירת המוח ממחשבות זרות ומאורים רעים, זהו תיקון הברית שהוא יסוד לשורש היהדות. ח. ארץ ישראל יסגולה לבנים, היינו, על ידי קדושת ארץ ישראל באמת זוכים לבנים כמבואה בסעיף א' ובסעיף ג'. גם המבואה מראה קדושה, קדושה. שהשם יתברך אמר לאברהם אבינו עליו השלום כי בחוצה לארץ לא יהיו לו בנים, אבל בארץ ישראל ייפקד. ארץ ישראל אך מצילה ממחלוקת, היינו, שעל ידי קדושת ארץ ישראל באמת זוכים לדעת, לדעת, לדעת אמיתית להתרחק מן המחלוקת. ולא רק שנזהרים מנגרום רעה לחבר, שמזה יכולה להתעורר מחלוקת, אלא אפילו כאשר נדמה שחגרו מתנכל לו, זוכים על ידי דעת ארץ ישראל להתרחק מן המחלוקת ולשתוק. על ידי קדושת ארץ ישראל זוכים גם לדעת ולהכיר את הרבי האמיתי שבדור, והם מגיעים לטעות להאמין במפורסמים של שקר, והאמת נגלית בעולם. היינו על ידי קדושת ארץ ישראל באמת זוכים לחוכמת ארץ ישראל שחוכמתה גדולה מכל הארצות כמבואר בדברי חכמנו זיכרונם לברכה אין חכמה כחכמת ארץ ישראל ומבינים את האמת כראוי באופן שהשקר המצוי בעולם לא יוכל להטעות ועל ידי קדושת ארץ ישראל באמת היינו על ידי שמתגלה את הקדושה והדעת האמיתית של ארץ ישראל בעולם על ידי זה מתקרבים הכל להשם יתברך ואפילו אומות העולם מבינים באמת ומודים בהשם יתברך ובהשגחתו בכלל ובפרט ושבים לעובדו שכם אחד. ט. הילדי תפילה בכוח זוכים לארץ ישראל, היינו, שמתפללים במתינות ומקשיבים כראוי למילות התפילה ומתחזקים להתפלל בכל יום, אפילו כאשר המניות מפריעות, זוהי תפילה בכוח כי יש להתחזק בכוחות גדולים כדי לשבור את המניות ולהתפלל כראוי ועל ידי זה זוכים לבוא לארץ ישראל. וכן על ידי קיום מצוות סוכה גם זוכים לקדושת ארץ ישראל. כי סוכה ותפילה בכוח וקדושת ארץ ישראל הם בחינה אחת ותלויים זה בזה. י. לראות במפלת הרשעים אפשר רק על ידי קדושת ארץ ישראל. היינו שידעו ויאמינו בשלמות שהצלחתם של רשעים היא מפלתם. כמבואר במזמור שיר ליום השבת. לפרוח רשעים כמו עשב והציצו כל פועלי אוון. היינו, הצלחתם של רשעים ופועלי אוון היא כדי להישמדם עדי עד, שיאבדו לנצח, ואין לתמוה על של עוברי עבירה ולא, לק... ולא לקנא בהם. לאמונה ודעת כזאת אפשר להגיע רק על ידי קדושת ארץ ישראל ועל ידי התקרבות אמיתית לצדיק אמת, קבועה בנקוטי הלכות. על ידי תפילה כתיקונה כמבואר, ועל ידי תפילה כראוי מדי יום ביומו, על אף כל המניעות, ובפרט על ידי זהירות בתפילה, כמבואר בעניין תפילה בשלמות בערך תפילה, מסעיף נא עד נו. על זה מתעורר ומתנוצץ האור של זכות אבות, והעל זה ממשיכים ומעוררים את קדושת ארץ ישראל אפילו בעת הגלות. שעתה קדושת ארץ ישראל מכוסה ונעלמה מאוד. אף על פי כן אפשר לעורר את קדושתה על ידי תפילה כראוי כי כאמור על ידי תפילה כראוי מתנוצצת ומתעוררת זכות אבות ועל ידי זכות אבות מתעוררת קדושת ארץ ישראל ועל ידי והתגלות קדושת ארץ ישראל זוכים לראות במפלת הרשעים היינו זוכים לאמונה ולדעת אמיתית להאמין ולדעת כי הצלחת הרשעים היא מפלתם ועל ידי כל התיקונים כמבואר למעלה, לא רק שניצולים מן הרשע, אדרבה, רואים בו את כל היסורים והצהרות שאותו רשע חפץ היה לראות באדם זה, המתיירא מפניו. וכל זאת על ידי לימוד זכות על הצלחת הרשע. וכן גם על ידי כל התיקונים המבוארים בסעיף זה, זוכים הצדיקים עושה הטוב, לפני ה, ה'. היינו שמתנוצץ בצדיקי אמת או ה' מטבח. המבואר בזוהר הקדוש צדיקה יהא אנפשכינתה י"ב. על ידי מצוות חלה זוכים להמשיך ולעורר אור זכות אבות, שעל ידי זה זוכים לגלות ולהגיש קדושת ארץ ישראל, וזוכים לכל התיקונים המבוארים בסעיף י"א. י"ג. כאשר נוסעים לארץ ישראל מחמת יראת השם, כדי להתקרב אל השם נדבר ולקיום התורה, בוודאי תואיל לו ארץ ישראל מאוד ויפיק ממנה תועלת גדולה ברוחניות ובגשמיות כי הידי הכניסה לארץ ישראל בלבד כבר מתהפכים לקדושתה. וכן נבואר בדברי חז"ל כי אפילו המהלך ארבע אמות בארץ ישראל זוכה לטובה גדולה. אבל אם כוונתו הוא של האדם הנוסע לארץ ישראל אינם לשם שמיים, היינו שאינו מתכוון להזדכח מתאוות ומידות רעות אזי לא תואילו ארץ ישראל במאומה. אדרבה, היא תקיא אותו מתוכה כמבואר בתורה, ולא תעשו מכל התוערות האל וכו', ולא תקיא הארץ אתכם וכו'. האדם שארץ ישראל אינה חשובה בעיניו ואין הוא מתכוון לקדושתה, אפילו כשהוא נמצא בארץ ישראל, כאילו לא היה בה. כי ארץ ישראל אינה סובלת אדם זה כמבואר למעלה. השם ידברך יחזרנו לבוא לארץ ישראל לשם יראת השם בקיום התורה באמת. י"ד. היהידי קדושת ארץ ישראל, כמובן בסעיפות ג', זוכים לאמונה אמיתית. והיהידי זה זוכים לעריכת אפיים. היינו למידת הסבלנות. משמע, לסבול ולהבליג ולא לאבד את העשתונות משום בלבול. וזוכים לשבור את הכעס ואת העצבות והעצלות וכבדות. ומתחזקים ומתחדשים בעבודת השם נדבך. היינו בירת שמיים וקיום התורה ומידות טובות, ושום בלבול ומניעה איננו יכולים לבלבלו ולמנעו מיהדות ומידות טובות. כי מעריך אף הוא לסבול ולהבליג על כל המיניות ובלבולים, ואין לו מתרחק מיהדות ומידות טובות מחמת סבלנותו. ט"ו צריך להתפלל ולבקש מהשם יתברך לזכות לגעגועים בכיסופים כאלו לאלת ישראל עד שיזכה לבוא לשם ממש. גם צריך להתפלל שכל הצדיקים יתגעגעו באמת לאלת ישראל כי קדושתה היא סגולה לבטל כעס ועצבות ועצלות וכבדות כמבואר בסעיף י"ד. ט"ז דבר זה שהשם יתברך משלם ושולח לאדם מידה כנגד מידה כלומר, איסורים הדומים לעבירה שעבר, חסד גדול הוא. וכדי שאדם יבין במה חטא, בהתעורר לתשובה. כי בתהילים בתפילה למשה מבואר, כי כל האיסורים שהשם יתברך שולח לאדם הם כדי שיתעורר בתשובה. כמבואר בפסוק תשב אנושת דקה ותאמר שובו בני אדם. ומבואר ברש"י ז"ל שהשם יתברך שולח לאדם איסורים קשים, רחמנא ליצלן, שבאמצעותם אומר הוא לאדם לשוב מדרכו הרע. בעיקר עניין זה שהשם מטבח שולח איסורים מידה כנגד מידה ובארץ ישראל. נדזיין <ארץ, ארץ ישראל היא הקדושה הגדולה ביותר של כל הקדושות ועל ידי קדושתה זוכים לצאת לגמרי מטבעיות. היינו שעל ידי קדושת ארץ ישראל באמת זוכים להבין ולהאמין שכל הנעשה בעולם בכלל וכל העובר על כל אדם בפרט הכל הוא בהשגחת השם נטבח ולא על פי טבע. והדעת האמיתית והאמונה השלמה בהשגחה פרטית שזוכים על ידי קדושת עת ישראל, היא הקדושה הגדולה מכל הקדושות. ועל קדושת עת ישראל באמת אפשר להבין את ההבדל בין לחושך. היינו בין האמת שהיאו לבין השקר שהוא חושך. כי מצויים כמה ענייני שקר שהם מכוסים ונעלמים בלבוש אל אמת. קשה מאוד להכיר בשקר מחמת לבוש האמת. אבל על ידי קדושי התנת ישראל באמת זוכים לשכל ודעת אמיתית, ואפשר להכיר מהי אמת ומהו שקר. גם על ידי קדושי התנת ישראל באמת אפשר לספר סיפורי מעשיות מצדיקי אמת. כי צריך להבדיל בין סיפורים של צדיקי אמת לבין מעשיות של מכזבים שאפשר לטעות בהם. ואפשר על טעות זו להגיע חס ושלום למכשול. אבל הידי ידי סיפורי מעשיות מצדיקי אמת, זוכים למחשבות טובות ומקיאות. כי על ידי הדיבור אודות מעשיות של צדיקי אמת, ועל ידי האמונה במעשיות שהתרחשו עם צדיקי האמת, מזדכחות מחשבות האדם והוא זוכה למחשבות טובות ומקיאות. גם זוכים על ידי סיפורי מעשיות מצדיקי אמת להמתקת הדינים. היינו שניצולים מכל מיני צרות וייסורים. כמו שפירש האדמו"ר זיכרונו לברכה בשם הבעל שם טוב, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד עם שיחו. שעל ידי סיפורי המעשיות מצדיקי האמת, עושה השם נטבעה חסדים עם המספר. אם אכן יש לו אמונה אמיתית בצדיקי האמת. נדחית עיקר המוח והחוכמה הם רק בארץ ישראל. כמובן בדברי יחמינו זיכרונם לברכה. אין חוכמה כחוכמה ארץ ישראל. וכך חוכמת ארץ ישראל השלמה -H'm ידבח, הפרטית, שזו היא אמונה השלמה בהשם ידבח ובהשגחתו הפרטית שזוהי החוכמה הגדולה מכל החוכמות ואפילו יהודי מחוץ לארץ מקבלים את מוחם ואת חוכמתם מארץ ישראל וכל יהודי כפי חלקו בארץ ישראל ברוחניות, כפי שורש נשמתו כך מקבל חוכמה מארץ ישראל אבל כשפוגמים בכבוד השם ידבח היינו שעוברים על רצונו, שעוברים על מצוות התורה כי התורה היא כבודו ורצונו של השם יתברך. על ידי זה נופלים מן המוח ומן הדעת האמיתית של ארץ ישראל, ונופלים למוח ולדעת של חוץ לארץ. היינו שמתרחקים ומאבדים את הרגש של אמונת ההשגחה באמת, שזה מכונה מוח ודעת של ארץ ישראל, ונופלים לסברות טבעיות ודעות זרות, שהם מכונים מוח וחוכמה של חוץ לארץ. ועל ידי זה נעשית מחלוקת, הן בכלליות הן בפרטיות. היינו בכל העולם כולו מתעוררים מריבות ומלחמות ובכל אדם בפרטיות שאין לו חפץ לסבול את ההרפתקאות העוברות עליו נגד רצונו שגם זאת בכלל מחלוקת היא כי המוח והדעת של חוץ לארץ הוא רק מחלוקת כי כאשר מתרחקים מאמונת ההשגחה וחושבים כי הכל על פי הטבע אזי תמיד מלאים מחלוקת ותמיד שבויים בכעס וברוגל כמבואר באמת לאמונה סנ"ז אבל כאשר זוכים לאמונה כראוי, שזה מכונה מוח דארץ ישראל, זוכים לשלום. י"ט. מוחים של ארץ ישראל מכונים נועם, ובפרט על ידי נתינת צדקה לקדושת ארץ ישראל, נוצר כלי לקבלת מוח ודעת בארץ ישראל. וכשיש מוח ודעת בארץ ישראל, אפשר לתקן אפילו את המוחים של חוץ לארץ, היינו את הדעות והסברות של דרך הטבע שמכונים מוחים בחוץ לארץ. אבל כשהמוחים בחוץ לארץ פגומים מאוד, מחמת שפגמו מאוד בכבוד השם ידבח, היינו על ידי שעוברים על מצוות התורה. שזהו פגם בכבוד השם יתבח, על ידי זה מתגברים על האדם דעות וסברות של דרך הטבע שהם מכונים מוחין דחוץ לארץ, כמובן למעלה. וכשמוחין אלו מתגברים ביותר, אין הם יכולים להתקן על ידי מוחין דארץ ישראל. אדרבה, מוחין דחוץ לארץ מקלקלים מאוד את מוחין דארץ ישראל שעל ידם זוכים לשלום. ואז מתעוררת מחלוקת גם בארץ ישראל. וזה הטעם למחלוקת המצויה כיום הן בחוץ לארץ הן בארץ ישראל. כ. קיבל צדיקים אמיתיים קדושים המה כקדושת ארץ ישראל ממש. כמבוא אבי דיבר רחמנו זכרונם לברכה צדיקים ישו ארץ. ופירש שם טוב זכרונו לברכה צדיקים יורשים ארץ ישראל. היינו המקום בו הם טמונים קדוש כקדושת ארץ ישראל ממש. בארץ ישראל תיקון גדול לפגם הברית. בשל כך צריך להשתדל לבוא לקברי צדיקים אמיתיים ולהתפלל שם להשם יתברך הן על תיקון הברית הן לשם טובות נוספות הנצרכות לאדם. ובפרט על ציונו הקדוש של רבנו מוהראן זכרונו לברכה. ודאי חיוב גדול וטובה גדולה לבוא להתפלל שם להשם יתברך. אין בכלל לזכות ליראת שמיים ותשובה באמת ובפרט לאמירת עשרה מזמורי תהילים לתיקון הברית כי רבנו זיכרונו לברכה הבטיח בפני שני עדים שכל מי שיבוא לציונו הקדוש ויאמר עשרה מזמורי תהילים המובאים בספר ליקודי מוארנחה סימן ראשי ובחלק ב' סימן צדיק ב' זו טובה גדולה בכלל ובפרט לתיקון הברית שהוא היסוד והשורש ליהדות ואלו הם עשרה מזמורי תהילים שרבנו גילה לתיקון הברית טז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ"ק, ק"א, קל"ז, ק"נ. גם, טובות גשמיות הנחוצות לאדם אפשר לפעול אצל ה' מתברך בתפילות שמבקשים על קברי צדיקים אמיתיים. כמבואר בתנ"ך, שארץ ישראל מסוגלת שתתקבל בה התפילה של האדם מתפלל בה יותר משאר המקומות שבעולם. וקברי צדיקים אמיתיים וקדושים, כאמור, כארץ ישראל ממש, כמבואר בתחילת הסעיף. על כן אפשר לפעול שם אצל השם נדברך כל מיני טובות וישורות. ברוך השם אשר להוציא לאור אות א' מהספר הקדוש הזה. כן יעזור השם נדברך שנזכה להוציא לאור שעה אותיות עד אות ת'.